Kapittel 3 Deretter viste han meg øverstepresten Josua, som sto fremfor Jehovas engel, og Satan, som sto ved hans høyre hånd for å stå ham imot. Jehovas engel sa så til Satan, «Måtte Jehova refse deg, Satan? Ja, måtte Jehova refse deg, han som utvelger Jerusalem? Er ikke denne en ve som er revet ut av illen?» Men Josua var kledd i tilskyttnede klær og sto framfor englen. Han tog så til ordet og sa til dem som stod fremfor ham, «Ta de tilskyttende klærne av ham!» og han sa videre til ham, «Se, jeg har tatt din misgjerning bort fra dig og du blir kledd i høytidskjortler.» Da sa jeg, «La dem sette en ren turban på hans hode.» Og de gikk i gang med å sette en ren turban på hans hode og gå iføre ham klær, og Jehovas engel stod der. Og Jehovas engel begynte å vittne for Josua i det han sa, dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. «Hvis du vandrer på mine veier, og hvis du oppfyller din forpliktelse overfor mig, så vil det være du som både får dømme mitt hus og får vokte mine forgårer, og jeg skal i sannhet gi dig fri adgang blant dem som står her. Jeg ber deg, hør, øversteprest Josva, du og dine venner som sitter fremfor dig, for det er menn som tjener som varsler, for se, jeg lar min tjener spire komme, for se, den steinen jeg har lagt foran Josua. På denne ene steinen er det sju øyne. Se, jeg ingraverer dens ingravering, lyder herstyrkenes Jehovas utsangen, og jeg vil ta bort dette lands misgjerning på en dag. På den dagen, lyder herstyrkenes Jehovas utsangen, skal dere rope, hver og en til den andre, mens dere sitter under vineranken, og mens dere sitter under fikentreet.